dhe falëndërimët janë vetëm për Allahun Subhanehu wa Teala Zotin tonë falëndërojmë për e ti falje dhe udhëzim kërkojmë salavatë dhe selamat për shëndetit më të mira mi pengamberin e fundit Muhammed Mustafan Alehi Salatu e Selam Pasaj mbi shokët e ti besnik mbi familjën e ti të pastor dhe shdë besimtar i cili e ndjek rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit e kësaj botë Të ndërua vezër do të vazhdojmë pas këtyre ditëve të satë Munguo për shkak të festës së Kurban Bayramit, do vazhdojmë me ligjëratën e javore të ditës së shtun, ku kemi hapë një varg të ri të ligjëratave mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit tonë te bareke u teala. Ne kemi përmendse aykat e palca dhe thelbi i Kur'anit është njohja e Zotit xhelel xhelalu hu, ai i cili arrin të njeh Zotin e tij si duhet, ai do të njeh edhe detajet e tjera ashtu si janë në, në realitetet e tjera. A nëjë besimtari duhet të investon E duhet të ndanë nga koha e ti Për të mësue se kush është zoti Kush është Allahu me qka cilësot Cilat janë atributet e ti të larta Subhanehu e te ale Emrën e vazhdim të sinekemi Eshtë një emrë shumë i madhë Me një ligjera s'ka mundësi të përfshijet Do të mundojme me dy Apo eventualisht tri ligjera ta Ta përfshim këtë emrë të Allahu të bare Kjo e teala Për shkak se realisht Trajta e cila ndahen domthon bazën nga këy emër janë tri emra Allahu të Allahut te bareke o teala do t i marrim përsëri ngase janë një bazë. Pra është një rraj e cila pastaj Allahu xhele xjelalu e ka cituar me to tri tri emra dhe tre citimi për Zotin ton te bareke o teala. Po për shkak se këy emër përfshin vetveti urtsinë edhe atë të thuar në Kur'an hikmeti dhe hikmeti është Gjëja ma e gjanë në Kur'an Edhe në univers hikmeti është Gjëja ma e gjanë të sënë Allahu të bare kjo e tala e ka vendos Andë nuk e ka përmendë Allahu me shumë Ndo një vejpër Vetëm se e ka përmendë urësie Andë Allahu të bare kjo e tala Thot në surën el-bakara Ve men ju të l-hikmetë Fë kad uti e khajran këthira Dhe kjo trajt Kjo form kështu Kujt i është danë urësia I është danë kajri I shumët me bollëk Ska arë askun pas për Për elmin dhe urësia Rallohu të bare kjojtara Krejt gjera që ka i ka citsun në Kur'an I ka përkufizu e Përveç urësies Kujt i e pëtë urësia Kujt i ka urësia A i është kajri madh Një urësia me pas është kajri madh E qëfar thua për atë i cili është mbazi urët Preja ti buron urësia El-Hakim, El-Hakim, El-Hakim, Zotë i unë të bareke, vëtjallë Andë dhe zërë në të mundohemi që të bëhon sëpa ku të hapim temën Nga së shtemë e madha adje, i bënkajim e gjëvzi e thot I tërë meditimi është në këtë emër Kurani, kur në kur thratë neve me meditu Qëka meditojnë anë? Meditimi qëka është dhe zërë? Pse e ka vendosh dikush të ta qëtu? E mediton ti Pastaj, pse e ka zhjet kohën dhe vendin dhe kombinimin dhe pse krejt ki grumbull i gjërave janë blethe të kysen kjo qka quat urci pra pse e lave qëta qëtu ka një urci kure mediton e jetë e kërku urcin a në do t'i përnë ka i me ljëzije e tëra jo qka quen në Kur'an meditim është për qëllim qëfar me u zhitë në njohjen e emrit Allahut i urti edhe pse na kushzojma po me preventiva e themi i urti Po s'ka fjallë më përstasme më në gjuhën tonë Edhepse emri El Hakim O shumë ma gjithë përfëshirës Se sa i urt O shumë ma gjithë përfëshirës Si do të shumë me lejnë Allahu të bareke Filëm e gjithë blezër Kemi të bajnë me tri emra Emri Allahu gjillu ala El Hakim El Hakim Edhe El Hakim Tësila të vinë nga një raj Nga shkohë një ha Kaf edhe mim Tësila në do të shpegojnë në aspektin gjuhësor Se qfar Qëfar i bje? Pra janë tri emre të Allahut të bareke vëtala Ka arë në një ajet Emre Allahut el hakem Në surën el enam Ajeti 114 mbëdjet Tëtë Allahut të bareke vëtala E fegajrë Allahi e btegi hakemen Thuaj A përveç Allahut të kërkoj hakem Qëka është të hakem? Gjukatës Pra thë Allahut të bareke vëtala Pra drejtoju të tjerve Apo kërkoni prej meje Që unë të kërkoj jashta Allahut Ndë një gjikatës Ndë një vendimarrës për mua Pra këtë e ka përmend Allahu gjelëvala emrin e ti Hakem Hakem është tu vendimarrës Do të shumë se kjo emrë zgjerojt Zgjerojt shumë Gjyshtu, Gjithashtu ka arë në pes ajete Emri Allahu gjelëvala hakim Qëka të allohin vëzër këto Janë trajt e së ti kanë vendit e veta Neve kemi obligim me i kalëzu Se Allahue ka emrin hakem E ka emrën hakim edhe ka emrën el hakim Dhe neve e mi të vedishëm se jo krejti din dhe tarët e kësajna Dhe jo të gjithë kanë mundësi me i kap dhe mëllon Cile është dhalimi mes el hakim edhe el hakim Mirë po sa për ti afru sejnë nga sejnë si Kur anorë dhe kanë ardhë në, në fjalë të Allahut e barek e vëtala Ka ardhë në pesa jetë e fjalë Allahut e emrë Allahut el hakim Në surën el araf Ajeti tavët e shtatët Allahut e barek e vëtala Fësbiru hatta yahkum Allahu baynana wa huwa khayrul hakimin tadallahu jall wala buni durim derisa Allahu të gjykon mes njerve pra i drejtohet besimtarve buni durim në raport me armiqt derisa Allahu të gjykojë dhe të vendose në mesnejve dhe ai është më i miri këtu ka el hakimin el hakimi pra shtuni elif fillesa po gjithashtu ka edhe surën hud Ajeti 45 Vë entë ahkemul hakimin Ty ozot je Mëj mirë Vëndi marës Mëj mirë Gjykatës Gjithashtu karë në surën e tin E lejës Allahu Bi ahkemil hakimin A nuk është Allahu Mëj mirë Gjykatës e kështu mëra Nërsa emri Allahu gjeli جل gjelaluhu El hakim Karë shumë Karë Nadhët e katër her Emri Allahu El hakim El hakim Dëmon, kështu formohët, dëmon, këto tri emra Hakem, ka ardhë njëherë është kronjat më të pakta Pasta e ka ardhë hakim, ka ardhë pesa jetë Dhe në dhëtë e katëra jetë ka ardhë hakim Dhe arabët, kër e vendosin njeje në emër E kanë përqëllim shtrirje në këti emri Apo u avi Shemë, kër e vendosin nje emrit Një shtes e cila qëtë jetë Që mund hakim, alim, semi, këte realisht është ajo alim, semi, basir, po ato e bojnë basir, semi, alim Pse e morin elifin dhe shtrim posh dhe e bojnë nje për me shtrim anon Përponon, Shumë kanë nga kjo cilëci Andoj shiko, një herë ka arë hakem, pesë herë ka arë hakim, nadote katër herë ka arë në Kur'an hakim E që ja është përqëllim se të gjitha dispozitat e Zotit, të gjitha papër jashtim, i janë me urësin më të plotë. Nuk mund është me gjithë në ligjin e Zotit, këta e ka vendosë kotë. Madi Allah i ka sfidu njërzit që të gjenë një diqka, që Allah e ka gjiku, qofta jo në univers, qofta jo në ligjët e ti, sa jështë kotë. Dhe e ka madru vetë vetën. Allah u gjeli gjelalu hu si për ligjët. Juridike, shëriatike Si për krijimet në univers Se të ketë diçka në to kot Nuk mund është me gjeti një bubrez Qe ka kryo Allahu kot Nuk mund është ti me gjeti Asë një kries ma e dopta një miz Thush kote ka kryo Por që shtotit vënkaj i melgjëzije Të të kasar e u kul Janë të mangë të mendjet me i kap Këtë ursitë Allahu të bare kjo e tjala Kini po njërës për shemull kur i dy veç dy alternativa, dy zgjidhje. Ose ja kjo ja kjo. Apo apo vëshim u njerëzit kur kur japin me asgjë di kujt problemin. Janë msu ju njerëz në rutinat e tjera ose një fjalë ose dy. Para mendoni një njerëz i cili është më i zellshëm, më më inteligjent. Sa alternativa ka ai? Pas 10, 60. Po para mendoni një njerëz i cili është shumë më i madh dhe që argumenton për zgjidhjet se ti kanë prur njerëzit. Për shembull, kur njerëzit Nuk kanë pas telefon Apo nuk kanë pas aeroplan Pse nuk e kanë pas Sepse nuk e ka kriju enda Allahut Atë inteligent i cili do të ashef edhe këtar në alternativ Edhe këtë zgjidhje Andaj Allah u gjitha tha në Kur'an Jehlu kullahu ma je shehu Va jehtar Allah u kryon Qka të doje në proces Pra Allah u gjitha ka shumë zgjidhje Andaj thot i mënkaj me gjëzije Për shka kësaj ka shumë zgjidhje Ha, së munësh me ka opti urcijen Suhmë me qofcinë e Zotit të Barë Qeutalla në çdo sem. A dhe kjo është ajo që ka ardhur në Kur'an. Sa për këta ajeteve ku ka ardhur emri Allahu Hakimi janë shumë, s'kemë mundësimi të përmendim të gjitha. Thot Allahu ju në surën Al-Baqara ajete 258, Wallahu Azizun Hakim. Allahu është Aziz, Hakim. Wallahu Alimun Hakim. Surën Nisa. Allahu është i dijshëm, i urtë. Gjithashtu ka ardhur në surën Al-An'am ajete 18, Wa Huwal Hakimul Khabir. Allahu është i urt, edhe njohës i thellë e një gjëra deri në detalin e fundit, gjithashtu në surën Ennur, ajete 10, Allahu te bareke ve wa teala, "Welaula fadlullahi aleikum wa rahmatuhu masmechen." Mersi Allahut mbi Juve, dhe rahmeti i ti, Tij, "Wa anna Allaha tawwabun hakim." Dhe Allah është pendimpranues i urt. Pra ajmri i urt dhe zerkord shumë në shumë në Kur'an. Qka i bjen për Allahun i urt Para se të ashojmë qka i bjen për Allahun Të ishin ajetet Fillimisht të ashojmë gjufsisht E pasaj dalmite emri Allahut el-Hakim Kuptimi i par Kanë thonë djetarët Gjdo sen i përsosur Arap t'i thonë ahkeme Gjdo sen pra Me një fjarë kështu Gjdo sen masit jetë kryu Masit jetë punu Nëse s'ka omo qka me thonë Nëse është tamam e kryte, kur thojnë e kryte, jemi të knasht, është në regull, i thojnë ahkem të hu, e kebo të tamam. Pra a rap të përdorin vjallën, ha, kef, edhe mim, kur diçka vjen në tamamin e vetë. Në tamamin e vetë. Pra, kuptimi i parë, që të da shohëm i ze krejtë cilën, pasaj të një kuptim pak majhë thjeshtë. Zdëse në që ka për sosët, e kuptani vjallën për sosët, është sosë. Dhe mund, bon, deri që tu kam rinje, kjo është aman Kurt për sosët, i thojnë ahkeme Gjithashtu, kanë thonë djetarët, e përdorin arabët hakeme për shfarë për penges I thojnë për shemull hakeme të debë Ati litarin që ka ja vendosin kafshës arabët, i thojnë hakeme Pse idhën hakeme nga se e pengon nga hikja nga sëroditja, nga zhvendosja, jo në vendin e duhur. Anda i thonë, arabët zhdo pëngimi, nga diçka që ka zhdo për me ba, i thonë, hake me hu. Pra vjen për përsosje, dhe vjen për pëngim. Ndërsa, gjithashtu vjen edhe për gjykim. Kur ti thoi, dikush, ti e ki mirë, ti e ki keq, ka bo hukëm, apo ihkem, apo tahkim, ekstë më rahtë. Nërsa i mënkaj me gjëzje e ka një shpreje shumë më të lejtë se kjo, ku thotë, krejt të definicionët e emrit Allahut hakem edhe hakim edhe hakim këthejen të kjo, kjo frazë e fjalijës. Vendosja e gjdo gjëje në vendin e vetë. Kjo është hakim. Edhe njëherë, nëse si mënë këto men të tjerat, mbojë men këta. Vendosja pra, Kjo është endë gjusisht Dhe të kalëm të emri Allahu Gjilala Detali shka i bje për Allah unë të bare kjo e tala Gjusisht Ihkem, Hakim, Ibije Gjusen, shka është vendosë Në vendin e vet Ajo quët Hakim Apo quët Ihkem Apo quët Hukum Ta një të shojnë për Allah unë të bare kjo e tala Qfar Ibije Ka shumë definicion e vëzër Nga djetarë Në djetë të zhejnë Disabritërë Më shumë dhe të El që janë edhe më thjeshtë edhe më shumë më shmorë me, me këtë mësejle. Tho të dhe më në kajim, el-gjauzije. Emri Allahu Gjela, el-hakim. Dë gjënë, qëfarë definicioni ka emri Allahu Gjela, el-hakim. Ma djëllë e zër, neve ku dërflasim për një tem, për një tem tjetër, dhe gëzohet nga kjo, nga vendosja e zdo senit në vendin e vetë, Një temë e themo e sot janë të ndrlikuara për një numër të madh të devijuarve dhe të humburve, sidomos te ateistat, është tema mushkila e të shar. Problemi i të keqes. Shumë ateistat e kanë një çfar ide, thonë si të jetë Zoti i mirë pse ekziston e keqja. Pra, mundohen më kopkindse prania e të keqës e bën që domthon diskutabël Allahun te bareke ve taala. Në përmjët këte emri vëzër e kupton krejt Ne do të ishtemi dhe disa shemët që i ka përru I bënkaj me Gjozije Për anësat nuk murem i kuptu Të kundër të atë pëse i ka kryu Allahu të barekje vëtjala Të kundër të atë pëse i ka kryu Allahu gjeljala Pra, ma në men, ku të flasim për të keqen Pse egzistone keqja Pse lejon Zotim e egzistu e keqja Da kuptonit se krejt është gjurm E emrit Allahu gjelë el hakim Kushe Emi në Allahut e l-Hakim Ate me mërvesh me njëherë Po në do të flasim edhe për ata Në detale me lejnë Allahut e bare kjo e tala Thot i bënkajim e l-Gjozije Hakim është ai cili Kur të rdhroje për një send Kur të rdhroje bëje Të të rrimisht Kënë l-mëmuru bihi Hesënen fi nefësihi Kër shumë definicion i përpikt Kur Allah urdhon me diqka A në do të shumë edhe në Kur'an pas taj Një numër dhe varë këtë urdre, urdrejësave Se si Allahu i ka legjitimu logikish për njërzit Pra Allahu që kërë i ka zbrit shpaljet për njërzit A i ka trajtu, unë i jam zotje dhe pik Jo Po në e ka trajtu Po ju flasë në atë kudrejtë në që ka ju mundi me kap Thati me në ka i me, me gjëzje Që ka ka urdër që e ka thënë Allahu Në vetë vetë i është i mira jo E qële është problematike madhe dhe zërë E njerëzve shemur, Një grumbull i malë I gjehmive Pasaj danat E shë arima të rridi E kësumeral kërramije Por që më në këtë pikë janë nga tru shumë Neve thamë nuk e kemi këtu vejnë për me bokësi Këntër përgjigjë dhe dëmante Por shkurtimisht Dhe zër kërë Allah u thotë mëse ban një zinaja Dhe mës vjedhni Dhe mës korruptoni a, a është ban zinaja e keqe Përsa Allah i ka thonë e keqe Apo zinaja është e keqe dhe para se mi thonë Allahu e keqe Në keta janë ndohë njërzit Esh arit Dhe maturidit Kanë thonë Gjërat janë në botë këqia pësa Allahu ju ka thonë Për ndryshe Për ndryshe Për ndryshe si shingonë këqia Pse? Sepse kanë thonë kështu Kujan nga truk të Shë mund e themi Rakia A është e keqe Para se mi thon Allahu e keqe, para se me bëu Allahu haram, apo masi ka thon Allahu, mos e pin rakin, çka ta rush bëu e keqe rakia. Shumë filozofëve, të sa janë qenë brenda pejt ku d Islami, kanë thon jo, masi ka vëlloi Allahu çka ta r bëu e keqe. Pse kanë thon? Por pse dorshje? Sepse si tiet zinjoja e keqe në vetveti, Allahu e detyru mi thon de keqe. E na mos me thon që Allahu e detyru, çka kan thon? Kanë thonë, jo, ajo, bojë keqë, mas i ka thënë Allah Dhe janë nga në tru keqë Thot i bënkaj me gjëzje Si ta kupto shemë në Allah të hakim, e mërbash këtë mësele Se gjërat janë me cilësi dhe karakteristika në vetë veti Pra rakija oblezer Te sahabët O ka në keqë dhe para si mi thonë zoti Realisht zoti para se me na folë neva i të keqë e ka bo aj Aji ka vendosë cilësitës dhe, dhe ka bo të keqë Zinaja Para se me thonë Allah muzë bani zina Ajo e ke Shëriati vetëm e ka vërtetue A që ka është të keqe më ju shmang Apo, eksu më ra Fjale e mirë, ka qenë e mirë Para se me thonë Allah u fol një mirë Apo, jo ma si ka arë shëriati me në thonë Fol një mirë, o shbo fjale e mirë E mirë Respekt i prindit Apo, raport i mirë me njërës Eksu më ra A janë të mira në vetë vetja Allah i ka bëtë mira Kanë qenë të mira si kryim E Allah e ka vërtetue me shëriat Se këto gjëra janë, janë të mira. Thodi dhe gjdo sen, qka e ndalon, Allahu gjellu gjellu hu, e ndaluara është e keqe në vetë veti. Për që imo, Allahu gjellu ala thot, mos i adhuroni, idhuj të tjerë përveç Allahu, idhulli, si adhurim përveç Allahu, a është i shumtuar, para se mi thënë Allahu, a mas i ka thonë, para se mi thënë Allahu gjellu ala. A do i përnë ka i me gjëzje në fundët, ku ta përfundon, nga se flatë për këte i mërgjatë, Gjësë do të thot, Këq Kurani është hikmet. Këq Kurani është hikmet. Malla Allahu ju jelloa la sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E çka është suneti vëllazër? Dietor çka bën për sunetin? Detali i Kurani. Detali i Kurani dor suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Es si pse ka thut Allahu sunetin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam hikme? Ursija. Çdo sa anë që na ka urdhërua pejgamberi sa më bë, prit mlojave dhe të voglave janë ursi. Kjo ka vënën ti. Kjo e ka vendin qëtu, kjo e ka vendin qëtu Majin do njëherë sahabët, kër e kuptonit do një jetë gabimisht Vjend të detali Pe janës pengamese më dhëtë Jo, s'kuptohet qëtu, kuptohet qëtu që Qka është kjo? Vendosjen vendin e vetë Mëse vendosnin vendin e gabun, po vendosnin vendin e vetë A në dhe të kjo është e imori madhi, zoti gjelë gjelalu Me kuptu njëri ju urcin Me kuptu njëri ju si vendosët një sen Në vendin, në vendin e vetë Th e gjouxia, واذا اخbara bi khabarin kana sidqa. Kur ta tregoj Allahu ilaym, ajo është i qejmë, e vërtetë. Por shembull, ç'shme e kuptoj vëllazëta? Kthea nga ana tjetër. A do të thonë kur do të më kuptoj diçka, kthea nga ana tjetër. Wa bil addhaditi tabayyanul ashya. O le ma thonë, kur ti kthesh mbrapa shih gjërat, e marr vesh ç'ç'shije. Por shembull, kur Allahu thot, unë po tham se ka ndodhur kështu çështojtu. A a e marti sinë vërtetësis kjo? Se vetë çka thon Zoti Jo. Ajo çeshtu kon. Ës reale ajo. Ës ndodhi e cila ka ndodh. Ajo mund të u provue. Andaj Allahu kur thotë se kjo ka ndodhur si kështu, ai nuk e vërteton këtë me autoritetin e tij, me forcën e tij, pa argumenton me argumentet, me prova. Që do ta shohim kur dimte urdra, detajet e Kur'anit, kur Allahu urdhënon urdhra, shumica urdhrave vëllezërman e me men. Shumica urdhrave në Kur'an në një pariashtim të vogël, një përqindje vogël krijet janë të kuptueshme. Kur thojë banë çeta, banë çeta, banë çeta. Krejt kuptuan. Mos e, ta, ban e, ta, ban e mose bani çta, mos e bani çta, mos e bani çta. Krejt kuptuan. Me një përjashtim shumë e kapën për çatë të vogël. E njerzit shkoin kapon për çato përjashtimet, thotë që tas me kuptoi unë. Për shembull si tawafi apo me votav thotë se kuptoi unë. Jo për shembull, dalimi rakis, dalimi xinos, dalimi zullumit, apo dalimi i xharave të liga, dalimi çoftinave, dalimi gjakut ndalimi i copëtimit të fizionomisë fizikut se ta gamballkuë Allahu xhelalu ala dhe pejgamberi alayhi salatu sallam vetë ndalimi vetvetes ndalimi me ibn al-dam tjetrit këtë kupton lojikisht këto kri lojikisht kupton eksëmëral si urdhat si si ndalesa thotë ibn Qayyim al-Jauzië wa idha fa'ala fi'lan kana sawaban dhe hakimi për Allahun ësht, kur të bëjë një vepër, është kur ta bëjnë veprë është e drejtë s'ka do një vepër që e bën Allahu vetëm s'është e drejtë çfarëvon është e drejt. drejtë Osh çast çast do das me ba. Ës më e përsoshta, më e plotë, më e tamam që ka mundsi me ba. Pas ai thot: "Wa idha arada shay'an kan awla bil iradeti min ghayrih." The hakim për Allahu është kur Ai dëshiron diçka. Ajo çka Ai e ka zgjedh për dëshirave të ti, ka qenë më përparsorja se të tjerat. Për shembull, do të venim këim e më këim e zgjidhim avo. Allah u ka dëshiru me kriju e insonin, melekun dhe gjinin, shetan. Dëshira të i o realizua. A ka qenë i mirë kriimi me lacheve, ne nuk himnat botë shumë, se edhe njësë nuk himnë, se asuk i perceptojnë. A ka qenë i mirë kriimi njëri jutë dhe i shetanit, që na shpesh kemi punë me ta. Shumë pre njëzve, kur mundon me i fellë nërësit e zotit, i tojnë, sikurt mos ta shkriu hiu shejtani i shbevon më mirë çfarë do të di më qemizu këtë jo pas ai ka kriju ka qenë më e mirë më krijuar a ditë kontin e khairit n krijimin e shejtanit kjo mëselet tjetër por ka qenë më e khairit që allahu e ka zgjedh krijimin edhe tiblisit po ti këtu ndoshta edhe s'e kupton edhe nuk kusht kush më i kuptua të gjitha të gjitha zero pasaj thotu wa hadhal wasf ala al kamal La ykono illa lillahi wahdu qtilsim kur turdnoje është i mirë kur t ndaloje është e keqe kur t rregoje është e vërtet kur t baje është e drejt dhe kur të dëshiroje diçka dëshira e tij është në vendin e vet kjo të cilsi në porçosmorin e plot se ka veç Allahu xhel xelalu për shembull ti doni a mund të bësh dikujt bënësh kët punë har mund të bëkon e mirë arë keqe diku ti mos e bani pun har dalë mirë arë dalë keqe Dunia arti borshimu ka zonë i lajm, ti ndoshta edhe nuk e ke për çelim me rrej, me rrej. Po s'u konç ashtu, tu ka duk çashtu, tu ka migurluar. Ka mundësi të një arë bani vepër, haro mirë, haro keq. Ka mundësi dëshiron diçka, har dëshira jot është era mirë e keqe. Allah nuk i ndot posë se mira. Sepse vepron me urtësinë e plotë të Ti subhanahu, wa za al-ladhi maqaymal juziyya, kjo është njëra nga definicionet e emrit të Allahu xhelalu ala, El Hakim. Gjithashtu Thod ibn Qajim El Gjoziye El Hakim Në një vend tjetër Në në në libenëti Shifahul Alil Kuflet për meselët e qaderit Thod El Hakim Allëzhi jadahu shqeyë La jadahu shqeyë Illa fi mëvdiqih Thod ibn Qajim El Gjoziye Hakim ësht Aj i cili Nuk e vendos njësën Post në vendin e vët Nuk e vendos njësën Post në vendin e vët Fa hua l-muhsinu, l-gjewadu, l-hakim El-adlu fi kulli ma khalakahu Thati bënkajim el-gjewzije Ajo është bëmirësi, bujari I urti, i drejti Në gjdo sen shka ka kriua Shka ka kriua zoti është në vendin e vetë Me masën e vetë Me urësin e vetë Me bëmirësin e vetë Se pëse këto rjedhin si burim I emra vetë Allahu të barëke vetë Wa fi kulli ma wadhaahu fi mahallihi Wa hejjaahu Le, çdo sance që Allahu jolla ka vendos te vendi i vet dhe e ka përgatit që më mridë rati, është nursinë e vet. Dhe bon, edhe vendin, po edhe rrugën kur ka shkuë, e ka tamam. Për shemund doni har, keni po ta kuptojna, çubje rrugën. Doni har, ne e bëm një punë, Timirë ban fonë sos. Po vjen një tjetër thotë kjo ka shumë të më mu bëj më shpejt. Për shemund ti i ke marr pas orë, ai thotë kjo ka shumë të më mu bëj për 5 minuta, se di ski ditë. Apo A i ndodhë kjo Allahot? Nuk i ndodhë. A i edhe formën qëka e bjenë, edhe se bejtën qëka e bjenë, e bjenë formën më të mirë. Por shembo, Allah u gjitha ka po urëci që njëri ju të kriot në nëndën në muaj, në standartin normal. Po është lartë me e, dalimet që i ban Allah u gjitha lovala. Mirë, a, a ka mundësi rrug tjetër? Rrug tjera ka, po kjo, më urta. kjo është me urëta. A ka pos mundësi rrug tjetër? Alla u jera me kriju atëllën dhe tokën, që e ka përmendë në 6 ditë. Me krijuën në çast. Bohu dhe bëhet. Po. Po pse e gazin 6 ditë, se kjo më urta? A do të dhe dhe me jo të mban kë ime xezie? Jo, veç kur e vendos te vendi i vet. Po edhe rrugën ka e bje, o konçaj jo rruga më e mira. Qëun ti mundesh me shkumën i vën? Mordin të vëni ku e ka? Po di kushtot. Pse ke ork ne, kja ka kon malet? O, dia, ta ston, ta ta zgjidhni një, një problem. Malet, andaj kjo është ajo çka ai ka çka e ka përmend dietarët, me emrin e Allahut te bareke ve teala el el hakim. Sa bëhet vëllazër, dietarët e tjerë kanë shumë dietarë që kanë folur me emrin e Allahut te bareke ve teala el hakim, ne do me, e, të shmangim shumicën e së tyre, do të kalojmë te një meselë tjetër që ne ka përmend ibn qayyim al-jauziyni al-libni ti, miftah dari saada ku fol për model dhe shembuj të urësive të Allahut te bareke ve teala ne krive. Ne e përshimu ta një edhim, me fjalë të shumëta dhe ajete të shumëta Se gjdo se në lohe ka vendosë në vendin e vend Por detalët e kësa janë pak më të, më, më të fështira Nëse vlatë një praktikisht Pse allohe ka bostë ta? Pse ka bostë ta? E përnë ka ime qështje e ka një librë të shkruar Njën nga librat më të mëdhoja, më vepra gjigande Dhe se ne kanë qmu djetarët e ka imë në kjo librë Mi ftehu deri se ade Qelsi i shtëpis së lumëturis E ka që gjënetin, shtëpia e lumëturis Ka njësë në kërliver me folë për dy vëllime Vëllimin e parë flet për dijen Vlera dijes, vlera e njëhurive Në kaptinën e dyt, livrën e dyt, për shka flet? Flet për urcita, laud, kryem Për shumë, se Allah e ka bof mirën me qajt Se Allah e ka bof uh, burit qime e grujës i ka bof luk Se Allah e ka bof pesgista Se Allah e ka bof një hunë e jo dyjt Salohunin e ka bëu me dy vrimë. Se i ka bëu di vesh jo 6. Se i ka bëu disi jo 4. Jo 2, e jo 20. Jo Ro kit këto supozime. Pse, pse s'ma ka bëu kit krijën me sy. Si. Ro i bën këimi këta flet, detale, detale shumëta. Ku i supozon thot, çe supozojë 6. I 6-shit pengon. Thot si më dit se at pengon. Thot shko djeni njëri se në Allahu Xhelaluh, më pari ashtem ia ka dhën 6 gishta apo 7 gishta. Thuaj, a ki çev mjek sot dia, hiç pas in, zi, Iqpa e zitu të të po Pse? Se i pengojnë Kjo është tërësia, Allah u gje lëvala Apo na, sidomot që i kena më rakë shumë me folë Mi pas ka 4-5 goja Ti kush kështë pas qef Po jo të pengojnë dhe se Allah u gje murësinë e vetë Ne i ka thonë kejtë senët Dhe thine se supozonë foto tjera Modele tjera Kime pas e gabimo Kime pas e gabimo Dhe madje i thotë Kjo nuk nodhvesht të njërzit E dhe të kafshet Nëse e merë formatin e kafshës që fluturojnë shpendët, shpendët, dhe kafshës të cilën e ka vendosur Allahu në ujë, do ta shihëse edhe formatin, edhe krimtarin ajo e ka, edhe strukturën e ka të përshtatshme për vendin ku jeton. Apo, edhe ti nëse supozon ndryshim të ajo, çfarë? S'ka mundsi. S'ka mundsi me me sene përshtatshme. Andaj thotë i monga i me xhozia se pritejave më të mira, që shtohet bindja, është meditimi në Urcita Allahu të bare kjo e tala Në krim Dhe para se me nis I përnka ime gjozije është për jatërët sët e qmonë punën e vet Në fillimin e këti libër e që ka thot Cita Këtë libër shka pëshu i thot Arra dhe gjenjë Ndikon ndoshta heq Thë dhe këm lutë Allah Me krejt emrat e ti të bukur Që Allahu të më inspiroje Dhe të më frimzoje Që të i shpjegoj urcita ti në krim Pro është është me një fjalë është zotuar është përkushtuar me tërë fuqinë e vet me tërë lutjet e ti që Zoti ti më vonohet ta shkruaj një libër ku do të jenë urcit Allahu te bareke o te ala të shpaochura në këtë libër ne vetëm mund si me mi, mi por me krejt veç për urcit ka vol diku 500 faqe Shum, shumë shumë urcit Allahu te bareke o te ala ngren por ne vetëm do të përmendim disa disa bretëra do sa lidhje do të vazhdojna me emrin Allahu el hakim do të shohim ligjet Allahut se si i ka vë Allahu të urta Shdo lisë e kuptojna me mendje Dhe shdo, shdo lisë tjetër Jashta lisit Allahu gjela i bjen Me një letësi, i bjen ignorancë Andë Allahu gjdo sen jashta livrit e vetë Ka qëjtë gjahilije Ignorancë Dhe sot qohëmi vezër ignorancë atë shumëta Flasin jesë për Allahum pa dje Flasin për shëriatin pa dje E qënë shëriatin Allahot me termat lik E abuzojnë, shantazhojnë Thojë kjo të abekta E të abekta duke mundu me Me e ersu fotografin e bardh the face Allah subhanahu wa taala. A besimtarëzu të e më kompan prej kësajna, e këto re tendencave, këto propagandave të e, pa moralshme, por duhet ta mson emrin Allahut el Hakim dhe çka ka krijuar Allahu ka krijuar me, me urtësi. Pra gjata që i bë be, ibn Qayme Juziya është dhe kjo është ndoshta më interesante. Ja, pse e ka krijuar Allahu në një njëri armik vete? Kjo është ursive, ne e urtisë që e diskuton. Ne bes kemi mundsi më, si më detajizuar këtë. Fletë gjanë, gjanë e gati zhine, Po shkurë të mishtë të të bim ide Thot Hikemullahi hikem Fi khalqi me njushri Kubihi ve ju adihi Shkot titullin e urëcijës Urëcijtë Allahot Në kryimin e ati Cili ban shirkë Allahot Pro ideja e kësaj Të jeme është Pse Allahot ka kryu një njëri I cili do t'i del karshia ti Do t'i ban ortaqa ti Do t'i përshkru në rivala ti رددتا ارميتسون شقاضو دي بانكا يما الجزيه وقد يترتب على خلق من يكفر به ويشرك به ويعاديه من الحكم الباهره والايات الظاهره ما لم يكن يحصل يحصل بدون ذلك فظما قيم جزيه مكريم اعاتي اتيلي امهن الله يبان شرك الله ده ارميتسون زوتين برومفال سيكغريو الله ونارميك دوتين Pse ka kriju e bugjehli matjesht? Pse ka kriju firavni? Pse ka kriju i blisin? I përnë ka ime diskuton. E lëpse neve fillu e mishë vëzre dim se urësitë Allahot plota, Shekhu Samte Mije ka një fjal, ku fletë për urësinë Allahot e bare kje vëtëara, dhe kjo ndoshta duhet e, të futët këto me si qartësim, si dritë, i përnë ka ime Shekhu Samte Mije e thotë këto, kapja e urësive të zotit në tamamin e vetë, komplet, tërsishtë është si me e kapë qenjën e Allahot e cilas kapët pra me dit tamam, komplet tërsish, pa përjaçtim sepse Allahot për qenjën dhe ka kriju e iblisin nuk mundësh me dit qasë sa mundësh me dit qenjën e Zotit sepse emri Allahot hakim është me qenjën e tina, i lith pra, sigur që së nëshe Allahot sigur që së në kapë qenjën e ti së mundësh edhe me kapë komplet urcijem se i krijonë Allahot gjelua la gjara andaj Mirë për i mënkaj me gjëzje, këtu nuk pretendozit si i dim krejtë, por orvatje, por ta kuptu një grimëcë, një thërmin nga urëcija Allahu të barekje vëtela. Qërë thotë, kërë Allahu e kryon një armik të ti, thotë, në të ka urëci të mërkullushmer, dhe ajete qarta, të cilat s'kishim pas mundëci i mushfash, pa, pa i kryu këto. Që i këta një, thotë, felolla kufru ka u minuahë, Lemma dhaharat ajetu të tufan Wabakjet ajetun ju të haddetu bi, bihen nasu Ala mërri zemani Thot, si kur mësë kishqen Mohimi popullit nuhit Pro, këtë ato pabesimtar Nkone nuhit a lejtë salatës salatës salatës salatës E përnë kajme gjuzje, thot, supozojt kundër tëm Qesë janë kone ato pabesimtar Thot, nuk ishte shfaq Mrekulli Allahut në tufanin shë e kashluhe Kënë i për asyqëta është, Allah kërë e ka manifestu fuqinë e ti Kërë e ka shlu ujnë prej lartë dhe e ka nëzir ujnë prej tokës Dhe këtë tokën në disa tefsira po pjesën ku penjetue popullinuhit E ka ka për vërshimi Këtë kjo dhe zërësht ajetë i cilë ka me deri dite në gjykhim Sepse me këtë ajetë Allah u gjerë e ka manifestu kudretin e tina A në do të të përkaj me gjëzije, mësë si shinqenë ata, si shfaq kjo E kjo nuk shfaqet pos një faqin e kufrit të atyre Pas e thot Si kur mëste ishte Kufri i popullit të adit Zdëtishte shfaq Era Tësina lojë gjitha ka qëjt Rihul akim Era shtërp Që ka të mon era shtërp Ka ar një er dhe i kalon të vdhej kur ata Kënjë po dhe zër tani ka pa kur po frin Do gjëra pëj i fruturona po Më këmë pak më e fuqish më ajo, fluterojnë edhe më shumë. E banë shkatrimen të të. Tho di më nga i me gjëzije. Mësë më, më pas qenë rebelimi popullit e adit. Nuk i shfaq fuqia Allahut në erë. E Allahut për me shfaq erën, e ka shfaq popullin e adit. Pasaj thot, si kur mësë të kishtë qenë, pasaj folë për shumë prej, prej popullit, thot, si kur mësë të kishtë qenë, kufri i popullit që i kanë refuzuar Faktet e pengamberve nuk do të ishin një shfaq gjurëmët e fuqishme të Allahut në shkatrimi në të tërë. Pra më do dhe gjërë? Allahut e ka forcë. Kjo forcë ku është shfaqë? Ka dal një rebel e ka qënë për urcisë Allahut me dal kjo rebel e që Allahut me manifestu forcën e vetë. E këmëtoni të nëni? Pra janë shfaqë nga popujtë shumë, kufre, mohimë, rebelime, mos mirë njojë nda i Zotit vetë, E Allahu si reflektim Ndaj këti rëvelimje ka shfaq forësën e vet Shikur që na e kemi përmeni kujti kujtojte Da përmeni dhe me mkaj me gjëzije Kur me la që thanë o Zot Se pe kryon atë demin Qka tha Allahu të barë e kjo e teala Se dini ju Derin e atë ko Cili emë nuk ishte shfaq Allahu të barë e kjo e teala Cili emë nuk ishte shfaq Al-afu Al-tawabu Al-khafuru Emri Allah u gjithë falës, pëndim pranuës, shlirë, ajë cili shlirë të këqia, i falë të ligat. Pa e kriju Ademin, që ishtë delën pa, emri Allah u gjithë falës, me la që në Allah e ka kriju, mës me vojë gjuna. E Allah e ka një emër që falë, që ishtë me ta falë ti kur zë banë gabim, që Allah e vete ka kriju, mës të gaboje. La ja asune ma e marahum. Thëtë Allah u gjithë, ne me la që të kemi bëmë, mës me na kundërst që e zbaton mbita faljen, andoja Allah e krioja demin, e bani gjunahin, Allah u thajet që ta shtutë të të fali. Ta ka zhojnë e emër të emin, unë e fali. Andoja qikohu krioja demin për mu shfaqën pa, fali Allah subhanahu e tjala. Thotimë në kaj me gjëzijet, u rebeluan popujt në histori, për gjatë historis, që të shfaqët fuqia e Allahut në dëshkimin e tërë. Sepse një prej emërat Allah u gjela cili ashtë, سلوه اش بحيمة الله تبارك وتعالى شديد العقاب اياش برندرنم ان بطش ربك لشديد كن قدت الله قدت في شديد اذا كنت اجبت بحيث سيوات سنة كبرمين ابن قيم الجوزية بس اضطر ابن قيم الجوزية ولولا مجيء المشركين بالحد والحديد والعودد والشوكة يوم اذر لما حصل تلك الآية العظيمة التي ترتب عليها من الإيمان والهدى والخير ما لم يكن حاصلا مع عدمها Shka, e merë luftën e bedrit Si model Për të shfaqër cina Allahut e bare kjo e tala Thotë, mësme pas ard Paganët, idhujtart Armiçte për ingamberit ton dhe për ingamberit Allahut Me arm Me hekur Me municion Me fuqi Në ditën e bedrit Nuk ishte shfaqë e kunder ta prej Argumenteve të Allahut e bare kjo e tala Së lëka që në jetëja Allahu në bedër? Zbritja me lache, me e me lachen Zbritja e me lachen A noj, këta dështë e kanë transmitu luftën e bedrit Thonin Njani për neve e ngritë, për muslimanve E ngritë të shpatën E ndë pa e afru të armiku Aj binte E Allahu që në zbitja jetë Se në e në këna zbitë me lachen Me juve Thoni më në kaj me gjëzije Si shte shfaq që këja jetë Së kështë në zbitë me lachen Allahu prej urciz vetë me zbitë me l Pas e thotë, dhe nuk ishte shfaq imani A mune parame në duvezër 300 veta kanë liftu me nimi veta Të dobët Traskapit prej hijretit Traskapit prej, prej Izolimi dhe embargo që janë kam bost Gjitha të vite Dhe ato dalin pa përgaditur Dhe badafaqon me nimi Përgaditur E Allah u gjiloha donë me shfaq imani në këtyre sahabeve Andaj që unë ato ehlu bedrë Njerëz më të mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do shfash udhëzimin e Allahut. Se si ajo ja ka forcuar Allahu gjela të zemrës e tëra. Do shfash khayri ma, thot Ibn Qayyim al-Jauziye, sikur mos ndodhte, s'kishi ndodh këto. Po pra, nuk kishin zbritë me laçet, si shfash khayri, si shfash imani. Po pra, vëzet, ekzistenca e paganit, ekzistenca e pabesimtarit, ekzistenca e kundërstarit Zotit, cila është ulësia, në nuk e dim të tërrën. Po si Orvatje, së të të të bënë kajmë e gjëzije Cile është më shfaqë një emër i Allahot Andaj, a ju kujtojnë Filim kër falem për regullat Emra dhe cizive të zoti, qka thamë atje? Krejt qka egziston Univers Prej levizjeve Dhe gjykimeve është një gjurën prej emrëve të Allahot E bare kjo e tëra Elqabit, elbasit Herë tjetë, herë të ashtrëngon Herë të ashtrim Kjo është Allah u gjellu ala Kjo ësht Iban Kajim El Gjozije Gjithashtu Ka përmen edhe e, Shem bujtë të tjerë Neve do të shmangemi Shumë prej Prej tëre E përmen qështën e shëjtani Ne qështën e shëjtani Kemi përmen maherët Një debat nga Iban Kajim E Gjozije Pse ka kryu Allah u shëjtanin Dhe debatit që ka po me melachet Pse Allah u më ka urdhu Pse Allah u gjillu ala Ma pruni një urdhë Shka e ditit se unë s'kam mëllësi me ba I kemi Të vërtetë. Mi po kthej mba këta me Xozia për mënen edhe krijimin e shejtanit. Thot: "Wa laula khalqush shayatin wal hawa wan nafsil ammara lamma hasalat ubudiyatus sabri wa mujahadatu nafsish wa shayatin wa mukhalafatuhuma." Fati men qaim Xozia, sikur mos të ishte krijimi i shejtanëve. Dhe i epseve, dhe i egove, të anxisin për të këç. Zot arrihej adhurimi i durimit. Dhe luftan ndajtë këqijave dhe djajive Për për përse i ka krijo Allah u shejtam njën nga urëcit Që mu shfast i durimtar I cilë e lufton Për e mdo dhezër Allah u e krijo në shejtanin Që besimtarit mi a shfast më pa imanin Por qemu, kur tisë provokon kur gjo Përse, që, që shka me dolin më pa sabriot Që shka me dolin më pa sabriot Andër neve kemi përmen nga fjalët e ulemave, se në fuqit e njeriut dalin pa, kur provokohet diçka prejasht, apo? A në përshimu njeriut, kur i vinë së mundjet, i orë, i instalohen, apo i shfaqen, shumë prej imunitetisat, a i nuk i ka ditë, edhe i bëmbal, pas e i bëtër dhe më i forë. A në shikohet, lau të bare, kjo talo e zërë, ka kryu epsh, që ti e, pshimu, ta ka shlu epshin, brend, brendin të anë, pas e ka tonë, luftoj e këta, që, shfaqet, jet, që të shfaqet, Më shumë, pas e thotë Vë tërku ma jëhwahu al-abdu ve ju hibbuhu lilla Thotë Allahu Gjilal Jil e ka kriju epshin dhe kandëmët, të kandëmët I ka qëtë liga që të shfaqët dashuria e robit kër e lekta për Allah Allahu e ka kriju një epshte ti E ka kriju një pa me të këndshme kërshi Edhe të ka thonë u le kokën nga dashuria për muhe E Allah u gjitha shumë me këto gjëra I shpa është njërë se dojnë Allah unë shumë A da bëshimë e i të gjojnë fjallët e njërëzve Por që i mëllë, pëse ti se sknaqë Sknaqë është njëtë, pëse nuk i shfiton të mirat Abo të kësa jetë, arkëtimet, zbavitjet A da isha njërës duke u zhitë në, në jetën e kësa i bote Qëka i thotë besimtari? Unë e i lakë të për Allah Sepse e do Allah unë gjitha të të E kjo nuk Po provokom apo që provokim është menaxhu si me iman. Andaj shikoj si zgjelm pa iman i vëzor. Allahu subhanahu wa ta'ala me krimnë të kundërtave i ka shfaq këto këto gjëra. Pastaj përmend Allahu ibn Qayyim ve Xuzejja dhe gjërat e tjera të të kësaj natyre. Pastaj përmend nga ursiti Allahu subhanahu wa ta'ala el, el hikmatu min ihbati Adama min al janna. Dhe qoj gjithashtu tema e madhe. Pse Allahu me çfarë urtësie e ka zbrit Ademin pregenerated talk the killer që nuk është vetëm domodhon çështje e vogël kta e ka e ka përmendë edhe Musa ajh alayhi salatu selam Odin çaganzeli me Buhariun ka ping amberyon sallallahu alayhi wasallam se kur janë takuar në xhill ademi me që i ka thonë, ademi Musa ajh alayhi salatu selam çai gafon ademi alayhi salatu Musa ademi alayhi salatu selam ka thon o adem baba yon baba njerëzimit ka thon Mësme pas dalë të pi gjenetit Nësë si ishmi mjeru në tokë Ishmi si lovë në tokë Qëka i tha Ademi A.S. Tha o Musa A nuk të ka zbritin të vrat A nuk të ka mësu allahu Se kjo është krujtë para se më kryu në Apo Pra Musaj A.S. Sikur e ka përfitiru Sikur mos dilt Apo mos ndodhë thajo Që ka ndodhë Apo sikur mos bëjshet i gjuna Ne do të ishim të lumëtur Të gjithë në gjënet Qysh Edha të gjevabin, Ademi, e në fun për nga mbëri e unë së vësëllëm, qëka tha? Fë haqë, fë haqë, Ademu, Musa E mujti, Ademi, Musa Kushe ka mirë? Ademi, a.s. Se, se pësa Allah u tha më ka shkrujt, më ka shkrujt muhe, me dalë prej gjenit E tani, këtu, se e ka shkrujt, i bënkaj me gjëzije mundohet me dalë një gjevab Dhe dhe zërë, këqyre, kjo ka pëti në shumë e madhe që to mundosh me mbreditu edhe ti edhe unë. Ne jemi kët bita Ademit. Dhe ne ket atçka e ka pasur në ADN. Ademi e kemi në ggrimcët e saj. Jo rastisht na e dojnë na dunjojën, se do na me jetuë dhe disa njerëz ju përzihet kjo. Disa njerëz ju përzihet dashuria me dunjëna, me dashurinë për jetë. Dashuria për jetë është nga ambicet më të mëdha që ka vendosur Allahu te shpirti i Ademit. Ço ti me pas ambicie me jetuë. Andaj besimtar i këtë ambicie e menaxhon dhe don edhe nxjerrat me, me e thepfunduë. Apo sa prej gjëra Allahu gjëra i ka përshkujt në gjënet për i të mirave Që ti të lakmoj shte ato Andaj duhet me nda Gjërat të sat i ka vendosë Allahu si gjërat të mira Pasaj kanalizimi i tërën haram O, o nëse kanalizon halal Ate janë gjerat të mira Thot i bënkaj me gjëzije Urci Sepse Allahu të bare kjo e tala E zbritja ademin Babën e njërzimit Prej gjënetit në tok Filëmi shka thot Në zbritjen e ti në tokë Ka prej urcive të cilat mendjet s'ka në mundësimi kap Dhe kjo i takon dhe zërë robit I shobh disa njerë së vanë Allah i ladhim Kër flasin për gjdo send fejes Tabin për shemull Pim fillim thot Ketë ketë që ka me thonë 100% a qështu Ketë këtë ket haka Nëse shiko dhe zërë i mënkaj i me gjithë Njerë për gjigandve ulemave të mdoj E paraprin, arsien bon, Unë do të flasë po kjo nukohet tëra Me full për Allah unë shumë e madhe pra, Unë do të or Djaj diçka pse ka zvit Allahu Ademin tok, por prap pas kësaj jet diçka që un nuk e di dhe jet diçka shumë më madhe se na nuk e di na, e cila më shumë nuk di na sesa ajo çka çka e di na. Pasi thot, wal al sunu an sifatiha, thot, dhe as ka mundsi me përshkruaj gjuhot pse e ka zvit Allahu Ademin tok. Pasi thot, fa kana ihbatu minha aina kamale li yaud ilaihi ala ahsani ahwali. Fadim qayyim El e tani të shpikojmë pak E ka zbitë Allahu Ademin Prej gjennetit Sepse kjo ka qenë Palca e përsosmoris Ademit Ademin nuk ish mundësimu përsosë në gjennet Përsosë që ishë në tokë Që ka tha Që të kthejhet atje Në halin më të mirë Rëshiko Filimish Pse e zbiti Ademin në tokë Të përsosët E pasaj të prap të kthejhet në gjennet Allahu në boh për të në është kanon këtu njëo dhe kthehem prapë përsosur xhennet. Kush nuk e kupton vezën jetën çështoj. Depresioni, pikllimi, mrzija, çka ka për secaj fiale i ka me bollok në shpirt saj. As ka thotë këtu na kena muqnaç këtu integrimi, kena më mor rrogat më jo, edhe i bëi i drogoj njerëz me kësi fiale. Kimë de ko burrë, edhe 20 30 vjet i ki, çato edhe shfitzoi. Shkop veten i plaka, ka integrime as ka integrime. Integrimi është në xhennet. Allah do vë fitënë. Alzot po po po shprehemi me këtyt termet që kanë neva na na po na e mundojnë trunin me për ditë. Thuhen xhenata më hilla zonë. Ata duhen me dalbi aty, neva thon na kanë më hija aty. Ata mitën tu vraha, tu vet vraha, etu tu droguat, tu piraki, etu bazino, e tani vazhdimi statistika dalin sa fëmi kanë lindë martesa të jashtë ligjshme e sa prej tërë vrasin, sa prej tërë i lajn, e sa prindit des në por shtëpit kujdestarive të plështve e pasaj neva thot dhel di kush të thot, axh gje jenata. Kjo ignorancë e madhe, kjo inati i madh. Kjo është, kjo krenëci e madhe ndaj Zotit të Barë ke Utala. Jenat vëzë shkake dunjë. Haloj. Jenat shko. Ke dunjë shko rahati vëzë. Evon qaimë ju thot, njerzit më të bom azab ke dunjë janë, ata shka thot ke dunjë ke në drejtshnë. Çfarë inati është kjo? Çfarë Allah thot shko. Çish mund të ti atish ka kariu thot u ne e baj. Kini boni mirë se kur thot, ç'kjo është ndrejçë të moh. Dhe njënë i thotë, unë e ndrejqin Po që që ndrejqin, po që që ndrejqin A i cili e ka malku dë njënë Së më nushtimi a ja hekë më ke cilësi, a i ka malku subhane hu e Subhane u e të ala E zbriti ademin Prej gjenetit në dë njënë Që ta plëtson Fërrada subhanahu an yudhiquehu wa waldahu min nasbi ad-dunya wa ghumumiha wa humumiha wa awsabiha ma yu'azhimu bihi indahum miqdara dukhulihim ileyha fi ad-dar al-akhira. Dhekeshul siema al-wizir. Fadiban kayma jawziya. Esbrit ya Allah me dëshirën e ti Ademit dhe bijtë ti në këtë dhunjo çta shijoje Ademi dhe njerëzimi kan lodhjen e kësaj dhunjoje lodën e kësaj dhe dhënë gjuna robën nasab a dini çka i bën nasab ni dhimb te cila sthekët ki po ti tamam dvien ni bushëshe veç kur tani ishti lajm i cili tai thon krejt tamam ari ni komoditet veç kur ta dëgjosh vdes ti kush të tamam, thuk, te përzihet kët tamam thukte tash miri bona krejt veç kur ta shfsh doktor i thot kujdes se kini smu etron nasab ti thoi don nasab e Dishka shka shmanë në gëtë pitëshijave A mundë tani prap pas këtire gjerave Nga me thonë Valla jo, thama më tiki dejka më unë Prap mirë kam vequa Qa kime pa? Po, A da i thati ka i me që zi E prunin du një që t'ja shioje lodhje Pas e thotë Vahumum i ha Vahumum i ha T'ja shioje ghumum Gham Qa e vëzër gham? Dishka shka të mhunon për mrajna Edhe hem Ajo qka t'i se di që shka mendoh Të humm Se ditarno çish çish kemi a bë. Wa awsabiha. So, Dëraskapites të kësaj bote. Për çfarë bën e këtit këta? Çe ku të kthejm prapë në xhenet ti a din vlerën. Ramon Vazer, keni pa po për ta përshkruajt më thjesht. Keni pa po disa fëmijë që rriten në familje me me pasuri. Baba i tij ka punuar do botë, i pasur, milioner apo miliarder, edhe fëmia, çfar fëmijë është ai? As nuk i di çka lodhja. As të kralëki, as puna, as raskapitja A, a kanë vlerë të ajë gjërat? Jo Qëka thun i fukara? I cilje kanë isë piminus, pimborg, pimzerë Pasta je blejni diçka me djerësën e tina Qëshje vlerëson ki këta? Ka të thë të burë, se më këmë punu për ta Qëshmu njëzët vjetë me të qëse e këmë bës të ta Po njani ndryshim mjë alon në gjirë o logari, 10 milion A i qëman ato? Jo, ja, po e argën qëshdoj Po njani cili nj A kini pa e dikush, pa e kërnë me lanë mi njëherë, dikun Jo, me djërs Edhë një prej ursive është kjo është ka të di përnë kajmë e gjëzija E ka zbritë prej akirejtit Prej gjënëjtit Që këtë këthejtë për zëdujti E mi dhërë Allahu u gjëllu ala E disa ki hekë për menjë që du E sa e do pasaj Allahu u gjëllu ala Sa e që mon atashka e ka të në Allahu u gjëllu ala në gjënët Andaj një një prej Banordhacenet hiç nuk doin mendru mo. O zot qe tumiro. Apo pse? Sa ke kogan këto? Shtoj aksoj aj aj asaj çka e kanë paguajt për çmimin të kësaj bote. Apo o shumë e madhën e zot. Andaj besimtari kështu e kupton çështjen e zbritjes së Ademit aleyhis salam në në kat në këtë dunjë. Gjithashtu fadim ban qaim el jozia. Ka dash Allahu te bareke ve jo taala. Me zbritjen e Ademit aleyhis salam në këtë dunjë që ta shfaqë urdrin, ndalesën dhe sprovën e ti. Apo? Që ta di e kush e meriton pre njerëzve dhe kush nuk e meriton. Ta di e njeri ju, jo ajë. Njeri ju ta di e. Pra allahu një prej ursijë, pëse ka zbit Ademin? Ademit e ka këti prap. Apo? Ma, ma dhe allahu i ka garantu se prap dhe të këthejna. Tu e zbriti ka garantuji si prap dhe të këthejna. Por se për një ursijë që ta dim bit e tu. Tho, që të shfaqë urdrin, ndalesa dhe sfroda. Vallahu lakas wikedunjo lakavon. Boje mos e bë. Kjo po na më na testua. Vullahi vëzër, shton disa dietar. Me menditu njeriu sa e shpejtë është kjo dunya. Kurani vëzaret si vjen dunyaja me emrin dunya, çu themi në poshtë. Po e vjen me një cilësi tjetër, quhet ajila. Ajilan, e lejon Kur'an, al ajila. Çdo më lan e shpejtë. Allahu me urësin e ti e ka po të shpejt dunjajën Pra, mërë kështu tash Ademën e ka shbit pindunjaj Pindahiret, pindxenet, më dunjaj Pse e ka po të dunjajën të shpejt? Pra, krye testin shpejt edhe Hajde atje, e kupton? Pra, o Ademë, banë e ma shpejt testin Ngonë mu e që ka të thamë edhe Këta u atje E disa njërës të, jo, më përdo me nejtë qëtu Ku? Ku, ku përdo me nejtë qëtu? Dush mu këthi atje? K Tik tik e ardhë shtesin e vao. Keni pavde se kur hëti kush provi me thon, unë në klas bu du me flet. Jo ja, unë s'dum, më çum, apo çdo. Pusmunova ballë tëzën deljas. Andaj na kemi ardhëzë ndonjë, shiko, ngoj Allahun, ngoj pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, krye të isin dëshmoje me diplomë se meriton prapë me, me të hyjë në xhennet. Po diman ka ime xezia dhe kjo ka të njëpritë asaj na çka ka, bëu për Allahu, për urtësive. Por, tashova Allahu e atërna khirat, amul me thon Allahu diqosh, ozot e pseunë yon xhennet. Po, e pa po vëti, e pa po vëndu një, unë thojshë në gomë, së më gojshë Ti i pësha urdha, nuk i zbatojshë Ti i pësha ndalesa, nuk u ndalëshë Andaj, ata shka thoin, vetë kanë me thonë Hakkat kelimet u rabbina Oshbo hak fjala zotit ton për neve Oshbo hak fjala zotit ton për neve Oshbo hak azopi për neve Vetë e pranojnë Dhe e lutin Allah onë mikëthi edhe njëherë Me i testuën në dunja përsa Allahu Gjelluala Ka shkujtë diçka tjetër Gjithashtu i mënkaj me gjëzije përmen në një libur tjetër Në e libur në tjë El Fawajt E këni të përkëtyre në gjuhën Shqipe Thot e, Në këtë kontekst Thot Ademin Alei Salatu Selam Kër është e kapyt Ademin Alei Salatu Selam O Zot, pëse në zbitë në dunja Pëse në zbitë në dunja I ka thonë Allahu Gjelluala O Adem Në gjennet, kër të fotëm Keshë, lujëshe, uzbavitëshe Mirë po kitë këto i bajëshe për veti Kur zbitëm në dunja, o Adem Janise me kajt e mu pëndu E ta shkëto për i ban për neve E a na dështë të me bodi shkati për neve Për Allahun gjeluale Për Adem e si kur talin të Allahun gjennet A i kishë më knajgë vetëm Edhe shkishë me shiju atë lidhen me zotin e vetë gjelë gjelalu E Allah të a zbitë për poshtë Kaj pak për muhe Pëndohë për këte une Ro pra, ledo pak me mua, pasajum paft kthej. A do shikoja se prej urcicëve do të më monga ime dhe zëri ka thënë që ai të ka ja pak për Zotin. A do avoje lolla, ka njëri u me kaj, dhe zër. Jo, rasish, të gjirë njeriu me kajt az. Jo rastisht, roptë mirë dallahu kur i ka përshkruaj Zotin Kur'an, si ka përshkruaj? Ya khuruna lil adqani sujda. Ana ayat teter wa Bukia. Pejgamber kur i si ka përshkruar Allahu Kur'an, çika përshkruaj Zot, ata bin says se pro menifjal, heaven says sajda nga dashuria për Allahun dhe çajin. Kjo është përshkrimi i Allahut për pejgamberët e tjerë. Allahu do ti më kujt. Do ti më kujt. A keni pa për shembë, e vladi vezët. Si e fiton tani shemuja Allahut më i lart. Si e fiton e vladi ë raportin e mirë me me prindin pasi ti jeni acaruar, ja nis më kujt. Prindë lo dasu. A është jo është do? Pse, sepse e prejkat pjesën e cila Kuj thot e tash miro puna Edhepse Allahu Allahu dhe zërë Ska nëve për të lëtë të tentona Ska nëve për të kajtë më të tentona Por e dërë Allahu robin muhull Allahu që thot që e kërësëm të imie Dëmë me edasht Dëmë me edasht Madhje thot prej gjërave Më të mdoja që Allahu shpërblen Osh kush përdo ma shumë Kush për Allah da Allahu Gjilala, më shumë Ata dhe zërkjo është prej urësive dhe sëneka I ka përmen, i bën kajim El Gjozije dhe flo, folë dhe më shumë mirë Por neve nuk kemi mundësime me i përmen të gjitha E përmen një urësit jetër shumë interesante I bën kajim El Gjozije Thot, me dito Në urësin e Zotit Emri ti Hakim Në kryimin e peshtive Qërë dhe Kërë dhe Në gjdo senë që ka kryu Allahu Gjilala Me dito në urësin pes Thot, është e njohur në univers se kafshët, të cilat Allahu i ka krijuar me më numrin më të madh, janë peshqit. Nëse edhe toka është me më shumë ti ujë, dhe në porrë detra dhe oqeane është akoma më shumë peshq. Do veçoim Allahu e di numrin e tyre. Thot, meditoje urtësinë e Allahut në krijimin e peshqeve. Pse e ka krijuar peshqun më të madh, në më numrin më madh të peshqeve? Thot, shikoj sepse nuk ka gjallëse që ushqehet dhe e mban trupin e tij dhe fizikun e tij me ushqim që nuk e ha peshkun. Dhe thot, ka qenë për urtësi e Allahut, pasi të gjitha gjallesat ushqehen me një lloj ushqimi me bapi atë atë llojit më shumti. Për shembull, a ka ndonjë më shumë lop apo peshk? Peshk. A ka ma shumë dele a peshqin, peshqin Pra peshqin u nëmri mëjë madhë i, i kriuar Pse? Thot Sepse njëri u shqejët me peshqin E gërësirat u shqejen me peshqin Ka fshët e ndryshme u shqejen me peshqin Ma gjë shumë prej shpendve u shqejen me peshqin A dhe thot ka qenë urëci e Allahut Në atët qka konsumohet me qenë nëmri i madhë Pra Allah u gjeluala kër është diçka shumë e konsumume e shlën me thmadhe apo thot shikoj në ketë aspekt edhe ujin edhe oksigenin dhe dhe si dushme e pa këta më qartë shikoj e me altanin dhe argendin jo vëzër kitë më ursi përshemë nëse do të, të dikush pse me Allah i skalon argendin dhe ari sikur, sikur uj apo se zduhet shka duhet altani talisht e shpjeqa ti tamash jo ata e ka pa po veç standart që mundit vlerat e gjërave mi matë Vlerat e gjërave Pra ari dhe argjenin, gjithë mundonja E mbanë vlerën e gjërave E mirë, pse oksigen kalanë më shumë Se duhet më shumë Së mund është pa ta E ujë pasaj vjenë minje herë pas oksigenit Pse? Se së mund është pa ta Pasaj pas ujët vjenë ushimi Qikovezër, thotipën ka ime gjëzije Nëse me ditonë në krimin Allah Do të gjeshë Se në cillat Doza Konsumohet një sendë Na 26 Allah e ka shluar me bollok. Për shembull, a duot ti altani shumë për, do, ja. a është kusht e jetës? Jo. Do të ka dhomë pak. Mirë. Ushimi është kusht e ash jetës? Po, e ka dhën shumë. Atëherë do të mëkajm e Jezih, mediton në emrin Allahut El Hakim në krijimin e gjërave. Si ka kriju Allahu te bareke وتعالى. Pastaj vazhdoni me kajm El Jezih me përmend edhe disa prej pregjara të tjera të urçive të Allahut te bareke وتعالى thot Ibn Qayyim El-Jauziye neve do të shtim disa për për ligjëratën e ardhshme ngase koha na ka kaluar mirë por do ta përmend më edhe një urçi të fundit që ne ka përmend Ibn Qayyim El-Jauziye thot medito në çorjen e fëmijës ne ta kemi përmendur shkurtimisht tani do ta përmendim pak më pak më gjatësisht dhe më këta e thellojmë na edhe i kime disa prej urcive të tjera, të sëtë i përmemi me, me lejna dhe u të bare kjo të tjera, dhe gjëratat e tjera. Thot, me dito, në qarjen e foshnjës, pse Allah e ka bërë foshnja me qajtë? Thot, Allahu në qarjen e foshnjës, ka vendos prej urcive të cilat, s'kan njërzit mundësimi kapë ato. Apo, s'kan njërzit mundësimi kapë ato. Thot, ndërsa mjekët dhe shkenstarët dhe hulumtusit e njërzit Natyres Kanë janë orvat Mi gjithë dhe sa për tëre E për tëre cilat ka qenë dhe zërë Shiko A ka mundë si i dikush Pastaj me e diskutu Hikmetin Allahu Gjeli Gjelalu Ta di përnë ka i me gjëzije Kanë thonë mjekët Në trurin e fëmiut Këtë linde Egziston lakështi e madhe Mre në trunit Egziston lakështi e madhe Pse? Sepsa i sa Sa po ka dalë nga një uj i madhe Nësaj nga uj është kriju, apo, vëzër? Përshimu, natyra e trupi tonë, cila është uj dhe lotë, që apo? Nëse e kemi trashhua, dhe kur formohët, apo, në embryon atje, në mitër, me qka kriju, me qka ninsët, me uj, dhe nga uj i mërë dhe, pastaj durët e ti, komët e ti, dhe kokën e ti. E kemi pa, përshimu, vëzër? Kushtë ka po, se vila, te ka po, në fillimisht duhet me e ka fëmin pak ma, e, me një loj e listat e, shmedon, ma, ma but. I thënë, ka da ka dalë mëse prek shumë Pse, posa ja i filon e forcoon Apo, këtu ketë pjesën e, e kokës lartë E ka shumë të but E që ka ndohë dhe zërë? Sepse, sa po ka dalë nga ujë Thot, ka në thanë mjekët Egziston në trurin e fëmiut Foshnje Ujë shumë Ka thanë, ndërsa Kur ajë qanë ha, I hapë kanalet Pra me të qajtë me i hap kanale që këta ujra me dal dhe me zanë më forcu e truriti të, ju me, të fëmiës, foshes, me ju forcu koka ndërshet të i gradualisht fillon fëmijës foshës me ju forcu koka pas e thot va ju hdiru humin edmikatihim fëtëkua edmikatuhum me të sihu thot, duke qajt i forcohen trut dhe fillon e mer shëndetin e kokës pas e kokos. Pasaj thot nëse e gjenë Ursin dhe mediton Të qarët e fëmive Thot e gjenë edhe se ajo i hap rrugët e frimarjes Kur qanë fëmijo dhe zërë Të një parëmdo, kitë trupi është me një farforme i langt Se sa po ka dal nga, nga langë, nga uj Thot kur qanë Juës si u alejhi me gjeri e nefes Ka nevojë mjë uformu kanalet e forta frimarjes Se përshimë, obbut, më shimë ku ropë but, ajo mundet mund gjitë E mi anal frimen A i kanë shumë që ti forcohet Kanali, pra të bëhet kanali që ti, ti Ti shkoj e frima molet Thot, wa jeftahul uruk Wa ju sallibuha, dhe i hap damart Dhe i kanalizon ato Dhe i bënd forta Wa ju kawin asab dhe qajtmia Ja forcon nervat Pra ja, ja regullon nervat Thot, sa dobin E ka foshnja Kur qan Në shëndetin e tina Dhe në Në trupin e tina Pastaj, e përmeni edhe gjërat të tjera Thot, pastaj vinë ignorantët dhe e diskutojnë urësin dhe kriimin e mëtë urëtit Allahu të urtit, bareke vëtëala Pse po kaunë bëki, qe për po kaunë E shumë e shumë të tjera Pasaj do të mënkaj me gjëzije Thot, e nëse me diton në atëse Pse Allahu gjiluala ja ka morë me njën fmiut Duke qeni vogël Kemi përmenë, do shtë ta kjo dukët që shara, kjo përdo është prej urcive të Allahut e bare kjo vëtala Po nëse do të dykush, pëse së më akadonë Allah u qed mene, pisi i kam pas një vjet Se ti je i vogër, këni pahut majnë kra, para me no, ta është ti me të majnë kra, dykush A më nështë dykush me t lohat të edhe ti mi pasit o menë, sot Ishkën azabë dhe zër Para no, fuqis ki, ment mi pas, thot, andaj ka qenë urcija Allahut Me jamor menën, që me mujt me ti më mund në ushie sepse sikur ta ket mendën e, e koca trup të vogël ke shën shumë e sikleshme për njeriu thot meditoi urtësitë të Allahut në krijimin e tij shumë urtësi ka Zot njeriu kur e medito son se si e ka kriju Allahu xhëlaluha njeriu e shef se Allahu te bareke o tala ka vendos shumë për urtësive i vonkaj më xhëzi e ka dhënë i grumbull të madh të trajtimeve mbi urtësinë Allahu te bareke o tala por se neve me kaç e porfundojnë alaylushqi Allahu te bareke o tala se Zoti o xhelal xhelalu na mundson çë të amsojnë e mënë Allahu të barëk e ja, ota ala, el hakim, të meditojmë dhe të përsiatim në uh, univerzin Allahu të barëk e ja, ota ala, duke harmonizu me libnë në zotit me haditet e pengamberit tonë, sallallahu alaihi sallam, e lushme Allahu të barëk e ja, ota ala, që zotit Jongele Gjellaluhu, -gjell -gjell na mundëson që ndryqohemi në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n نكتب ليبر تمام الله تبارك وتعالى اسم الله تبارك وتعالى زوجتي وجلي جلاله مسلمان كديشان الله تندهم يتيما المسلمين الله تيم بولان فقراء سكان مرض الله تاصرون اي باساني كري مسلمان الله تبان تجمر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين